إنَّ الحمد لله نحمدُه ونستعينُه ونستغفِرُه ونعوذُ بالله من شُرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدِه الله فهو المُهتَد ومن يُضلِل فلن تجد له وليًّا مُرشِدًا وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له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 Wa ahsan al-hadi hadi sallallahu alayhi wa sallam wa umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fi an pripada Allahu njega ličamo slavimo i od njega pomoć i utočište molimo Kog Allahu puti na pravi put on je upućen a koga u zabudi ostavi nikomu mu na pravi put ne može ukazati sjedočim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 1435 hidžreske godine Od momenta kada je stvorio nebesa i zemlju Uzvišeni Allah je odredio da u godini bude 12 mjeseci i kaže minha arba'atun Od 12 mjeseci četiri su sveta mjeseca fala tadlimu fi hinna anfusakum In nemojte unima sebi naasilja činiti Nemojte sebi zulum činiti na način što ćete raditi ono sa čime Allah nije zadovoljan. U komentaru ovog ajeta Ibni Abbas kaže da se u ovim mjesecima svetim dobra dijela uvećavaju i grijesi se isto tako u ovim mjesecima računaju kao teži i opasni. Aposlanik s.a.v. nas upoznaje sa mjesecima koji su to odabrani kao sveti mjeseci pa kaže u predaji koji prenosi Ebu Bekra radijallahu anhu vrijeme kruži kao i onoga dana kada je Allah stvorio nebese i zemlju godina ima 11 mjeseci od čega su 4 sveta Tri su jedan za drugom, za drugim zul ka'ade, zul 11. i 12. va mu i mu kao prvi mjesec hijđarski. Va ređebu mu daral lezi bejne džumadej va ša'ban i ređeb koji je između džumade uhra i ša'bana. Ovu predaju bilježi Bukhari. Dakle, vrlo je bitno da zapamtimo kako nam naš stvoritelj u toku godine daje stalno šanse i prilike da se popravimo, da tamo kad se insan malo opusti, dođe vrijeme ili period u kojem treba pojačati i badet, u kojem treba pojačati dove, u kojima treba upućivati iskreno pokajanje, sa molbom i traženjem oprosta od uzvišnog Allaha i tako čovjek u toku godine onda nastoji da uredi svoj život u skladu sa propisima naše lijepe vjeredini Islama Draga braćo volio bih da u današnjoj hutbi zapamtimo jedan detalj koji je životno važan a to je da svako od nas piše knjigu Koju će čitati na sudnjem danu. Svako od nas svojim dijelima i svojim govorom piše knjigu jer kako kaže stvoritelj nebesa i zemlje ma jel fiðu min qulin illa atid čovjek šta god da izgovori pored njega su pisari koji to pomno bilježe. Sve će biti zapisano Šta god smo izgovorili i šta god smo uradili. Od momenta kada postanemo punoljetni, pa sve do momenta kad preselimo sa ovog svijeta. Prije neki dan se zatvorila knjiga ili poglavlje naše knjige koji se zove 1434. hiđerska godina. I otvara se novo poglavlje i nove stranice se ispisuju u 1434. 435. Hidžeskoj godini. Ono što svaki odgovoran i pametan insan vodi računa jeste da ako zna da će sve biti pokazano i da će na sudnjem danu biti oni koji će se začuditi i kazati mali li hadel kitab la jugadiru sagiraten wala kebiratan illa ahsaha Kakva je knjiga Ni malu ni veliku stvar nije izostavila da nije pobrojala Tačno sa datumom, vremenom, mjestom, trenutkom kada se nešto dešava Jer će doći moment kada će i zemlja izbaciti terete svoje Kada će se sve na vidjelo iznijeti I kada ništa sakriveno neće ostati Niti jedno ubijstvo, niti jedna krađa niti jedno zlodjelo kao naravno ni sve ono što se od hajra učini na zemlji ali pojedinačno čovjek će biti u prilici da čita svoju knjigu i blago onome kome knjiga bude data sa desne strane jer je znao i spremao se za taj trenutak i trudio se da u svojoj knjizi ispiše što više dobra što više Haira. Ali onaj kome knjiga bude data sa lijeve strane kazaće će ja le i te nijelim utek Da mi Bog do knjiga ni data nije Jer će vidjeti da ta knjiga sadrži sva zlodjela Koja je činio u toku svog života I da će to biti sebebom njegove propasti Zato cijenjena braćo Svjesni da nam Allah daje šansu i priliku i mogućnost time što nas je poživio i evo ovog Mubarak petka povratio nam dušu nakon što smo večera spavali imamo šansu za hajr a ovaj mjesec Muharrem prvi hidžeski mjesec ima veliku vrijednost prvo što je sveti mjesec spada u Ešhurul Hurum i važno je da vodimo računa I da znamo da u njima propusti koje budemo učinili imaju veću težinu nego u drugim mjesecima Kao što su i dobra dijela u njemu vrednija nego u drugim mjesecima Ali isto tako, poslanik Salatu wasalam nas potstiće na jedan ibadet Koji je, što se tiče kompletnog mjeseca specifičan za Mubarek Ramazan Ali kaže u predej koju prenosi Ebu Huraira radijallahu anhu Efdalu siyami ba'da al-faridah Najbolji posti nakon Ramazana Muharram, a najbolji namaz nakon farz namaza Najvredniji post i najbolji post koji čovjek može postiti nakon Ramazana jeste u Allahovom mjesecu Muharramu. To je ovaj mjesec u kome se mi nalazimo. I najbolji namaz nakon farz namaza jeste noćni namaz, da insan ustane noću dok drugi spavaju i da Obavi namaz Zato je Podstrek nama Da iskoristimo što više dana U mjesecu Muharremu Da provedemo u postu Jer post odgaja Postom Kontrolišemo svoje strasti Postom uspijevamo da Vodimo računa i o svom jeziku I o svojim očima, ušima, rukama, nogama I da na taj način se Odgajamo Ali je u ovom mjesecu posebno izdvojen još jedan dan Za koji poslanik sallallahu alaihi ve sellem, Kada je došao u Medinu primijetio je da je jevreji poste deseti muharram Pa je upitao Ma hada? Kalu hada je u Musalih Pitao je šta je ovo? Zbog čega se Židovi ili Jevreji tako ponašaju, pa su odgovorili ovo je lijep dan, dano kojem je spašen Musa alejselam sa benu Israilčanima od njihova neprijatelja. Pa ga je Musa postio. Nato je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Ana aula bi Musa minkum." Meni je Musa bliži. ene ahaqqu bi Musa minkum." U drugoj predaji: "Meni je Musa bliži od vas." Dakle ili meni je naj bliži pa je postio i naredio drugima da poste Ahmed ibn Hambal u Musnedu bilježi predaju wa hadha yawm fihi as-safinatu ala al-judiy fa nuh to je dan u kojem se zaustavila lađa na brdu Judij pa je taj dan Nuh alayhi selam postio dakle Allahu poslanik Nuh nakon potopa I nakon što je Allah spasio sve one koji su se sa njim ukrcali u lađu, sve vjernike, to je dan desetim u kada je Allah zaustavio lađu, kada su oni ponovo sišli na zemlju i Nuh a.s. znak zahvalnosti je postio taj dan. Dakle, ovdje imamo dva događaja koji se jasno u predajama spominju. Nakon velikog zuluma, Nakon teškog perioda koji je Musa a.s. i njegovi sljedbenici koji su imali u Egiptu u desetom Muharremu Allah je dao izlaz da se rastupilo more i da su prešli sa jedne strane na drugu a da je nakon toga potopljen Faraon i njegova vojska iako je on u momentu umiranja zavapio da vjeruje u Allaha da vjeruje u gospodara Musaova Međutim, tada je već bilo kasno al -ane. Uzvišeni Allah čak i ovim meddom, ovom dužinom Skreće pažnju zar sada A ranije su dokazi mu toliki dolazili Toliko je imao šanse i prilike da shvati da nema Boga sem Allaha Toliko je Musa a.s. muadžiza nadnaravnih dijela mu pokazao Ali oholost, umišljenost, vlast koju je imao i meta koji je imao u Egiptu, mislio je da je to i rijeke koje teku, da je on neuzubila Bog svega toga, ali pogledajte kako Allah da da ta voda, ona kaplica koja je tako nježna, ali bude sebebom potopa i da Faraon završi, da Allah spasi Musa a.s. i njegove sljedbenike. Isto tako Nuh a.s. i u događajima vezano sa za njegovu misiju poslaničku imali bi puno toga lijepog da spomenemo što je vrlo poučno i preporučujem da se isčitaju ovi događaji, posebno evo u ovom svetom mjesecu, da se prisjetimo da je na kraju Musa a.s. nakon 950 godina provedenih među svojim narodom koji je pozivao lejlenu nehara i noć i dan i pojedinačno je u skupinama i javno i tajno sve metode je koristio i vrlo mali broj je prihvatio vjeru u doba nuha, Čak ni njegov sin nije htio prihvatiti uputu i kada ga on zove da se ukrca u lađu, on kaže ja ću se sloniti na brdo međutim toga dana Nema mimo Allahove milosti Mjesta gdje se neko može skloniti I talas je i pokupio i usmrtio Desetog mu harrama uzvišeni Allah je Zaustavio nuhovu lađu I ljudski rodje nastavio da živi Na dunjaluku, na zemlji Zato trebamo biti zahvalni Allahu Na milosti koju je ukazao ljudskom rodu iako toliko puta mi napravimo greške toliko griješimo nekada svjesno nekada nesvjesno ali je vrlo bitno da iskoristimo šansu koju nam Allah pruža da se u određenim trenucima obratimo sa ibadetom sa dovom i da na taj način inšallahu ta'ala zaslužimo Allahovu nagradu poslanik sallallahu aleyhi ve sellem je sa velikom Željom. I to Ibni Abbas prenosi da kaže nisam vidio poslanika salallahu aleyhi ve sellem da sa više želje posti neki dan od Ašure i ovoga mjeseca, to jest mjeseca e, Ramazana. Nači, prije objavljivanja Ramazana kao obaveznog posta, mjeseca posta, Ašura je bila obavezna a nakon toga postaje dobrovoljni post. Ali je vrlo vrijedno Postiti taj dan jer kaže poslanik sallallahu aleyhi ve sellem ahtesibu ala Allah a yukefira senatel leti kablehu posta šure je uzrokom praštanja grijeha koji su učinjeni protekle godine naravno misli se na male grijehe jer za velike grijehe potrebno pokajanje a šura ili deseti muharrem je ako Bog da u narednu srijedu ono što iz praktičnih razloga na kraju želimo napomenuti jeste da je poslanik sallallahu alaihi ve sellem naredio sahabima da poste Ašuru i onda je rečeno Allaho poslaniće u to je dan koji obilježavaju i židovi i kršćani pa je poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao u narednoj godini ćemo inša Allah postiti i deveti dan da bi se razlikovali dakle od obilježavanja određenog datuma U drugim zajednicama, međutim u toj godini je poslanik s.a.v. preselio na Ahiret i svi učenjaci su saglasni da bi muslimani trebali da obilježe post Ašure na način da poste 9 i deseti ili deseti i jedanesti ili i 9 i deseti i jedanesti. Što znači da bi bilo lijepo postiti utorak, srijedu i Četvrtak, spojeno tri dana ko može, moleći Allaha uzviše nobi, da i nama ukaže milost da i nas uvede u lađu milosti i spasa a to su danas naše džamije da i nas spasi potopa koji je zadesio i faraona na način da nas udalji od kafana od mjesta gdje nažalost bošnjaci Velikim brojem posjećuju one koji ih dolaze zabavljati, vrlo je važno da roditelji koji su svjesni opasnosti takvih mjesta na najljepši način razgovaraju sa svojom omladinom i ne dozvole I ne dozvole da im djeca idu jer evo već nekoliko slučajeva ima smrtnih ishoda u kasnim noćnim sahatima ili ćemo reći u ranim jutarnjim sahatima nakon probdjevene noći u nepokornosti Allahu zamislite koji je to grijeh i kako je to opaznost. I na kraju ću vam prenijeti jedan interesantan događaj. zapisanje kao istinit da je grupa mladića U pripitom stanju došla po momka I majka kada ih prati kaže Djeconek je Allah sa vama. Oni u takvom stanju su htjeli se našalit Ali na krajnje i potpuno neprimjeren način Jedan je rekao Nemamo u autu mjesta za Allaha Može jedino u Gepek Neuzubila I nakon izjesnog vremena je informacija bila Da su doživjeli saobraćajni udes u kojem je prednji dio auta potpuno smrskan i svi su smrtno stradali. Jedino od auta što je ostalo nedirnuto jeste Gepek. Neka se niko od nas ne poigrava riječima. Jer su riječi velika, velika odgovornost. Ili sebeb našeg uspjeha i uspinjanja. Ako spominjemo Allaha i ako mu zahvaljujemo, Ako ga vikr iskreno činimo, ako ga spominjemo. Ili jezik može biti sebeb naše propasti, kako kaže Resul salallahu alaihi ve sellem. I to čak riječ za koju čovjek Lajul i bih Ne pridaje joj neki značaj, ali bude sebebom njegove propasti i kazne u džehennemu. Molim Allaha uzvišnog da nam podari jezik koju Allaha puno spominje. Srce koje ga se iskreno boji. Molim Allaha da nas potpomogne da... U dobru ustrajemo sve do otledok smo živi na Dunjaluku molim ga da nas susmrti sa imanom i da nas proživi u društvu sa iskrenim robovima svojim sa vjerovjesnicima šehidima i sa dobrim vjernicima amin aqulu ma sami'tum wastaghfirullaha alazim li walakum wa lisa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huval ghafur rahim الحمد لله حمد الكاملين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين فقد قال الله عز وجل مخبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاه صلى الله عليه به عشره Fassallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Poštovana braćo večeras u redovnom terminu za tribinu Subulus Salam putevi spasa imamo priliku ugostiti Doktora Zuhdiju Adilovića Dekana Islamskog pedagoškog fakulteta iz Zenice Koji će nam ako Bog da održati predavanje Iz oblasti Akajda Lijepo bi bilo Da sa svojim porodicama Dođete večeras Jer nam je draže Da ponudimo alternativu A ne samo da kritikujemo neka mjesta Koja nisu dobra Nego da kažemo evo Sadržaja koji su dobri i korisni I to će biti svjedokom za nas ili protiv nas na sudnjem dan. Mi nudimo i doista nam je drago kada nam dođu porodice, jer nam je vrlo važno da uz muškarce dođu i njihove supruge, majke, sestre, kćeri, da odgojena majka, odgojena žena može odgajati i može biti kvalitetna podrška djeci i omladini na ovom putu hoda Dunjalučko koji je pun iskušenja Druga informacija koja je isto tako, nadam se za nas vrlo bitna i značajna jeste da ćemo sutra poslije akšama u našoj džamiji imati predstavnike udruženja građana prosvjetitelj iz Srebrnice koji će nam predstaviti svoje udruženje i aktivnosti i svijetliji primjeri Srebrnice Oni će doći i prevaliti toliku kilometražu da dođu ovdje kod nas i ja se nadam da ćemo i voljni da ih saslušamo doći na akšam i poslije akšama ako Bog da u omladinskom klubu pogledati prezentaciju, vidjeti sve ono sa čime i čuti šta se i sa čime se bave i nadam se ako Bog da dugoročno da ćemo i biti u prilici da pomognemo i podržimo neke od haili projekata, moleći Allaha da nikada nas ne zadesi, ne zadesi sudbina Srebrenice. Jer ono što se desilo u Srebrenici je velika opomena ili trajna opomena za sve muslimane, a za bošnjake posebno. Kako dušman ne miruje i kako milosti nema kada mu se za to pruži prilika. I sljedeća stvar koju bih volio da u ovom svetom mjesecu podučimo sebe i porodicu svoju jeste što više Kur'anu. Ima jedna izuzetno pristupačna knjiga. Želim znati više o Kur'anu. Govorili smo o tome da ima puno muslimana koji ne znaju ni tačan broj sura u Kur'anu. Nikoliko džuzeva ima, nikoliko ajeta ima, nikoliko su vrijedne određene sure, ni njihova imena, niti značenja. Mislim da bi lije poklon bio za našu porodicu i za našu djecu da na jedan vrlo primamljiv I pristupačan način ponudimo svojoj djeci A uz njih i njih pročitamo I saznamo više o Kur'anu Kod naše gazije ćete to moći naći U Divanhani I to je onaj dio što je Libris učinio Knjige vrlo pristupačnim Za pet maraka Da dobijete nešto što inače u prodaji Puno skuplje I ja se nadam ako Bog da ćemo kroz učenje Stalno i neprekidno učenje I stalno i neprekidno ponavljanje naučenog Ako Bog da nastojati i da slijedimo pravi put Kao istinski ispravni vjernici I na kraju, radi koji nam, hvala Allahu, svake džume e, Imamo i novih musallija koji nisu upoznati sa našom redovnom aktivnošću A ja kad ne spomenem u našim bijelim sandučićima Koji se nalaze na izlazu, bude malo manje Markica Krenula je sezona i mi smo, hvala Allahu Prvi račun za grijanje od 1500 km, lijepo bi bilo da sada u toku zime dok je sezona budemo redovni u plaćanju one jedne marke. Sa tom jednom markom, ako smo redovni i iskreni, ona sliči kako kaže Allah primjer, oni koji udjeljuju na Allahom putu je kao primjer zrna koje kada se posije iz njega nikne sedam klasi, a u svakom klasu po stotinu zrna. Što znači da iz jedne marke možemo imati nagradu kao da smo udijelili 700 maraka. Zamislite u najodabranijem danu u sedmici, u najčasnijem trenutku, a to je petak i vrijeme džume, da uradimo iskreno dijelu u ime Allaha i da u tome budemo ustrajni. sigurno da ćemo se radovati ogromnoj nagradi na sudnjem danu. Ja molim Allaha da vas i vaše porodice i sve nas potpomogne da budemo zdravi i živi Na putu dobra ustrajni i da Allah pomogne muslimane u Siriji, muslimane u Egiptu, u Palestini, u čitavom svijetu da pomogne sve one koji rade na uzdizanju Allahove riječi i da nam zbije redove da učini da naša srca poštuju međusobno jedne druge, da više volimo jedni druge na putu, hajda se potpomažemo a ne ne dao Allahu neprijateljstvo. Molim Allaha da promijeni naše stanje na bolje i da promijeni stanje muslimana u čitavom svijetu na bolje. Amin. Allahumma h-dina وَافنا في من عسيد تولنا في من تّيد. وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت نستغفرك من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك في كل مكان يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا وكن لنا ولا تكون علينا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه جمعين